Urriako getalauan Bilbo alternativen herria bilakatuko dugu. Bilboko zazpikaleak plaza berria eta areatzan zehar bost hauzo tematiko, bost alternativen azoka eta zazpigune. Egun osoan sistemaren aurrean ditugun alternatibak saretu, erakutsi eta bizitzeko eguna. Goizeko amaretatik gauerdiraino hitzaldiak, tailerrak, estabaidak, proieksioak, antzerkia, bertsozaioak eta jolasak. Baita zuzeneko irratxa ere, daragota mazazpia irratian. Urriako getalauan, zatoz zu ere alternatiben errida. Eraiki dezagun bizitza buru jabea eskubide osoz. <totipa> Polbilorekin, eh, kontseiluko idazkari naguserekin, eh, eh, ari gara izketan plaza barrian. Pontego su pixka bat eh zer kemandu gaur fitzaldiak eta eh, maihiguruak. Bueno, ahian eh bueno, en principio esa no so naiz, ba bueno, ba eusut elementu asko atera direlako ta orain kontu da, bueno, era inzule serio ta. bueno, ni costes dute gure asmoa eralaketa eraldaketa soziala hitz egiten denean. Bueno, berare pues, orrizkuntzak zerrolako funtzioa bete behar duen, ta bueno, ba orrislario gara, bueno, horretarako gomiat gintuztelako, benetan adierazten hemen eraldaketa, aldaketa sozial bat emango bada euskal herrian, aldaketa zelari euskaratik eman behar dela, e, ezin bezteko dela, eta justizia sozial ez egiten badugu, elkartasunaz ez egiten badugu bizikitea ez egiten badugu, hoietan guztietan, izkuntzak ere badak alabere tokieta izan behar duela ezin daiz egin justizia sozialaz, ez badak ez egiten, e, e, izkuntzak ze nolako ondorioak eragiten diun, dituen justizia horretan Gaurko egunean, bilbonzear e, e, alde zaharrean gai ariatzan e, amaika txoko daude, amaika puntu eta gizuzen bat jendetza dagoenan zaila da bretetzea Baya. leko guztiak baina zenolako balorazioa egiten duzu 20 gaurko ikusitakoaren O, ni, ni eruditzen zait kristona izan denla, lortu ira hainbat gai, e, bueno, e, kokatzean ikustu dute danodakagulako modua legia, bueno, bax pues, gai batzuetan agia interesan dia dakagulako, edo interes gehiago baina eruditzen zait Azkifia, eraldaketa uskalaen espiritu hau dela Eraldaketa uskala eman behar bada Integrala izan behar duela ikustu duz foro honek hori erakusten duela Alegia, eraldaketa uskala emateko Zenbat ari mutur dagoen Eta hogei guztiai erreparatu behar zaila Horba, nizat, benetan, oso posgarria da Bueno, hamen egon da antolakuntza Tambien sortu diren, mintegi, mainguru Itzalditoi guztiak. Errigo goa hor dago, erribizia hor dago Eta, bueno, gaurkoa horren erakusle Nabaria da ba, Gozat zera geratzen zaitik gune gurekin izategatik Zabarrian gaude, Ainoa Larrañagarekin berdin elkarteko kidea eh, Osasun gintzan euskarak presentzia eta bermia izan berduela za? Bai, e, u da urretik justo e, bueno, e, Osasun gintzako profesional batzuk argitaratu zituzten eta esaguteraman zituzten ikerketa batzuk Europan eta herrialde garatuetan garatu eta nozea daudenak besteak beste, beste garbi adierazten dutenak Osasun servizua kalitatez eskaintzeko, ezinbestekoa dela, bakoitzak bere jatorrizkoa amaiz kuntzan jasotzea, komunikaz zegoa funjeskoa delako osasu zerbitzu horretan eta orduan hizkuntza ardatzabelako. Hori dela eta sortu izan elkartea, besteak beste badibidez Osakidetzan historial klinikoa, gutako bakoitzaren historial klinikoa euskera zere, zer dana gazteleraz dago euskera zere jasotzeko eh, eskubidea, nolabait eh, ba bueno, eskatuz eta horren inguruko ba pizkasalantza ta aurkularitza guztiak eh, eskaintzeko elkartea. Bai, eta bueno niri laguntza eskatu daten ta da, bueno, bai, animatzen bueno, dut. mai inguruan parte hartu izan duzu. Bai, eh, zer modu zertuna ondo, ni gustu dut egon direla, bueno, nolabait bi bi ikustegi, bueno, bi ikustegi, baina bueno, ba, eraldaketa soziala eh da dano behar dugu, eraldaketa soziala dano behar dugu behart dugu etorkizuneko Euskal bat justizia e sozialean oinarrituta, baina horrek e, ez dukentzen euskera beste plano batera pasa behar garela, ez ezta? Ordua laburbilduz pixkat ondorioa da Orduan, labur euskeraz egiten den eraldaketa sozialak izan beharko lukela euskal herrian egiten den eraldaketa soziala eta da? Da sortu dan dikotomia hundiena bat ez ere da ba, ba, nola baita esatea eske adibidez oinarezko beharrak azegabe dituztenen dako igual euskera entasuna, ez? Eta, ba, pixka, kontra, ez da lehen tasuna eta pixka dikotomia apur bat horren kontra hor da nire ikustegia dago herri zapaldu bat garela estatu espainialaren menpe gau, eta francesaren menpe gauden herri bat garela jatorrizko hizkuntza herri honen hizkuntza euskera dela zapalduta ta menpekotuta dagoen hizkuntza bat eta orduan euskeraz bizi nahi dugunok egin behar dugu alegen gehigarri bat, ezta? Hau da, eraldaketa sozialaren alde ere bagaude eta gainera ematen du euskara eskatzea diskriminatzea ere badela, ezta? Eta bueno, ba nikuz ez nago inundik inora horrekin era bat eta bitxikador sortu dala, mamia, baina oso interesgarria da Hori esken batean arerioren estrategia da, ezta? Claro, hori da, ekaro, eta orduan estatu imperialistako oso garbi lortzen du hori, geure artean helburu berdina ditugun artean ere, ezta? bai hori sortzea, eta satiketa hori sortzea, ez da, orduan, e, euskeraren alde gaudenok ok, eta euskeraz bizi nahi dugunok ok, ede, gaude, eraldak eta soziala e, babestearen, feminismoaren alde, ekologismoaren alde, baina ez dugu konzibitzen, etorkizuneko euskal herri bat euskerari gabe. <laughs>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 Eguna, eguna, egunari begira nola, nola ikusten duzuze garrantzia daukagorka gunak zuretzako? Nireta oso garrantzitsua da, ikustenari garelako eraldaketaz oso ekonomikoa, e, ikuspuntu guztietatik. E, Maien guru batzuetan ari dira arteari buruz, sorkuntzaari buruz, beste batzuetan euskarari buruz, desaskundea, e, politika, e, ikustete ikusi behar dugula, hau integrala dela, eta hau honi bueltaman behar nahi, e, nahi badiogu, e, ikuspuntu gus que jora tu gartócola a mí es Zonbarandiaren ekin eh, ari gara, eh, plaza barrian, heraldak eta soziala, euskera, zen ze, ze moduz? Bueno, guk egindu ari gara orain kultur kulturzorkuntzak eta kulturak eh, gizarte hau edo eredu hau aldatzeko balio te duen edo ez eh, Galdera horri buruz eztabaidatzen gogo eta partekatzen noski. Bueno, Danetarik egongo da hemen baina e, batzuentzat hori galdera erretorikoa da guretzen noski, kulturak balio duela e, gizartea hau eraldatzeko e, orain eztabatu behar duguna eta zehaztu behar duguna da nola egin hori ezta hori nire ondorio personal bat da eta E, Ezkarreko mugime dugok eta alternativen herri bat osatu nahi dugunok, mm, esz dugula lentaunzaat kultura eta kulturzorkuntza, eta ustut izan behar dugula ez? Hor hemen Irantzuleko ere egonda gazteizko artista bat eta gainera kalean asko e, arte soziala edo kaleko arte asko lantzen duen bat eta berak ustut oso ondo definitu duela, ez? Kultur sorkuntzari gabe, formeni gabe, sormen garapenik gabe ezin dugu alternativarik eraik. Gaur egungo sistemari, gaur egungo sistema da kapitalista, konservadorea da, eskuindarra da. Horrek ez aldaketarik nahi, horrek nahi du dena delegazioismoan narritu, egon daite zela agintzen duten batzuek eta beste batzuek botere hori e, eman, e, ematea, aberastasunak gutxi batzuen eskutzi erabakiak gutxi batzuen eskutzi ez, eta jentarte akritiko bat, guk eskarte jarbezela nola egiten diugu aurre horri, nola sortzen dugu jentarte kritiko bat sortzaia izango dana irudimena landuko duena eta ez duena onartuko goitik berako gizarte eredu bat Gure ustez eta gure proposamena da kultur sorkuntzatik izan behar dela. Hori, ez da? Ze kultu sorkuntzatik eraiki dezakezu diskurso bat, etikoa, diskurso ekologista bat, diskurso feminista bat, baina kulturare gabeko pertsona baldimasa da, baldimasara, hau da sormena lantzen ez baldi maduzu edo erakusten ez baldi madizute. Sortzen nekes izango zara kritikoa beste edo zertan, eh? Beste edo zein arlotan izango zara kritikoa. Hori lantzen dugu eskerreko mugimenduok, bueno, nire erantzuna ezetza da, eta uste dut horri e, alternatiben herrian, foro honetan eskubideen kartan horri eman behar diogula erantzun bat, eta alba da, alik eta harinen egoera, estelako oso oso, oso, oso aldekoa eta oso posik egotekoa, gure ikuspuntut iku eta zein ez e, zer esango zenuke gaurko e, egunaren garrantziaz? gaurko egunaren garrantzi zuharria da, eta eme ikustea, niken nuen irudikatzen horrela, pentsatu nuen gauza xumeago bat izango zela, baina honetorri naizenean eta ikusi dudanean zer dagoen ba, ba, posarren jarri naiz, oso posi jarri naiz. Iruditzen zaitezin besteko dela, batez ere, jendartean mugitu aldatuko delako eta aldatzen delako e, ikusten i, ikutzen eta tastatzen duen aren arabera, hau da, espada hemen dauden alternatiba guztiak espadira alik eta gehien zabaltzen, ba, gaiz katza izango da, eh, saia izango da jentea urreratzea. Hogian, bisualizatzeko izugarria da belako egunak edukitzea, ta eta zuk ikustea, kultur mailan, energia mailan, e, lehen sektorean, e, bestelako hainbat arlotan, eguneroko bizi moduko arlo guztietan, gu Erabiltzen ditugu noietatik, aparte, badaudela alternativa batzuk, ikustea izugarria da, ez? Eta izugarria litzateke, hau, asko zabaltzea eta gehien gobatek honen berri eukitzea, ez? Irutzez haite, olako ekimena direla oso oso oso importanteak, eta bilbon egitea ere oso oso importante ikusten ditu. Zorionak irratikide guztioi, zuhoi esker, dialeko lareuta mazazpiak, liber da raik. Main aurrera egiteko unea iritzu zaigu. Eta zuen laguntza ez da. Sartu 97rata.info el eta egin zaitez bazkide